Hei, voisitko sinä tulla ja johtaa meitä rukoukseen tässä hetkessä? Jeesus, kiitos, että me saamme olla sinun kasvuisi edessä juuri nyt. Kiitos, että sinä tunnet meidät, ja me haluamme antaa sinulle kiitoksen ja ylistyksen siitä, että me saamme tänä päivänä kuulua sinulle ja elää sinun suunnitelmassasi, Herra. Kiitos, että me saamme ylistää ja kiittää siitä, että sinä todella kärsit ja kuolit meidän edestämme, mutta tänä päivänä istut isän oikealla puolella, ja sinulla on kaikki valta. Ja kiitos siitä rakkaudesta, jolla sinä rakastat jokaista meitä, Herra. Ylistys ja kunnia, että sinun rakkautesi saa ympäröidä tänä Päivänä, jokaisen meistä se tahtoo oikein voidella ja suojella ja eheyttää meitä herra Kiitos tänä ilta, päivänä, että me saamme ylistää ja kiittää sinua, että sinä tahdot tänä päivänä puhua meille jokaiselle. Herra, anna meille kuulevat korvat. Amen. Amen. Avoin sydän ottaa vastaan se, mitä Kiitos. sinä Amen. tahdot tänä päivänä puhua. Amen. Ylistys, pyhä henki, että sinä olet meidän keskellämme. Amen. Kiitos siitä, että sinä tulit meidän keskellämme, olet meidän puolustajamme, meidän opettajamme. Kiitos, pyhä henki, että sinä tänä päivänä puhut meidän kanssamme. Kiitos, että saamme tänä päivänä jättää tämän tilaisuuden sinun pyhän hengen johtoon, ja kiitos, että sinä olet meidän kanssamme. Amen. Amen. Eija tulee sanomaan tähän kokoukseen alkusanat ja tuo terveisiä.